بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وبيه نستعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد العبد ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله ووصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون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 ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال فالله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا ما أجلسنا إلا ذاك. قال.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 فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما أدانا للإسلام ومن به علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأله ما أجلسكم إلا ذاك amma inni lam astahlifkum tuhmatakum walakinahu atani jibril fa akhbarani yubahi bikumul malaaika au kama qala hadis sahih riwayat imam muslim seorang sahabat nabi yang bernama abu sa'id al-khudri radhiyallahu dia berkata kata dia seorang sahabat Nabi yang lain nama dia Muawiyah radhiyallahu anhu pada satu hari dia pergi ke masjid sesampainya Muawiyah di masjid dia mendapati ada sekumpulan orang duduk di masjid maka Muawiyah tanya sekumpulan orang yang duduk di masjid ni Muawiyah kata, ma ajalashakum, hampa duduk apa di sini? Ma ajalashakum, apa yang menyebabkan hampa duduk sini? Maksudnya, apa tu buat apa sini? Jawab orang yang duduk di masjid ini, jalatna nazkurullah. Kami ni duduk dalam keadaan kami ingat Allah SWT kami bukan duduk saja kami bukan duduk sembang saja kami duduk ni kami duduk buat benda yang boleh menyebabkan kami ingat Allah subhanahu wa ta'ala Muawiyah kata A Allah Muawiyah kata adakah aku duduk ni kerana Allah ma ajlasakum illa zak adakah kamu duduk ni semata-mata tujuan yang tu tujuan nak ingat Allah Betul, dia kata hampa duduk ni kerana Allah? Betulkah hampa duduk ni semata-mata kerana nak ingat Allah subhanahu wa ta'ala? Jawab depan ma ajalasana illa zah. Dan tidaklah kami duduk, melainkan untuk tujuan itu. Untuk tujuan, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab depan ni kepada Muawiyah. Maka kata Muawiyah, "Ama ini, lam astahlifkum tuhmatallakum." Dia kata, "Aku bukan tak percayakan hangpa. Bukankah aku ni ada satu tohmaan terhadap hangpa?" Aku tanya hangpa, "Buat apa hangpa duduk sini?" Hangpa jawab, "Kata kami duduk ni kerana kami duduk buat satu benda yang boleh membuatkan kami ingat Allah." Kemudian aku tanya, "Hangpa betul ke apa yang hangpa kata?" Aku tanya ni bukan kerana aku tak percaya hangpa. Dia kata, SAW, Dia kata, "Apa bukan tak kenal aku siapa?" Dia kata, "Aku kedudukan aku di sisi Nabi sallallahu bukan macam orang biasa." aku ni bukan hampa tak kenai, aku ni siapa Muawiyah kata, aku ni katibul wahyu aku ni penulis wahyu kepada Nabi SAW dan aku adalah satu orang manusia yang amat hati-hati apabila aku mencatatkan hadith daripada Nabi SAW Muawiyah kata macam tu hampa bukan tak kenai aku siapa, dia kata Aku ni adalah satu orang manusia yang cukup hati-hati. Kalau pun nak catit sesuatu daripada Nabi, aku cukup hati-hati. Aku tak saja kata dengar aku tulis dah. Aku akan pastikan benda tu memang Nabi SAW kata baru aku catit. Kata dia inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada halqatin min ashabihi. Aku nak cerita dekat apa? dulu masa Nabi hidup dulu. Pernah sekali Nabi SAW keluar pergi dekat satu kumpulan orang yang duduk ada di masjid Bila Nabi sampai dekat mereka, Nabi kata ma Nabi tanya mereka, ni apa duduk-duduk ni nak buat apa Apa duduk berhimpun ramai-ramai di satu tempat ni pasal apa Hampa duduk buat apa Jawab orang-orang ni semua dekat Nabi, Jalatna nazkurullah wa nahmaduhu ala mahadana lil-Islam. Kami duduk ni, kami duduk bukan duduk saja, Kami duduk dalam kata kami ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jawab ke Nabi macam tu. Dan kami duduk ni dalam kata kami memuji Allah subhanahu wa ta'ala tuhan yang telah memberi hidayah kepada kami kepada jalan Islam mauiyah cerita macam tu mauiyah kata lagu aku tanya dah tadi Nabi pernah tanya orang macam aku tanya tadi nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali pergi tengok ada orang duduk satu tempat nabi pi tanya macam mana aku tanya tadi hak aku tanya tadi aku ikut macam nabi tanya Nabi pergi tanya hampa duk ni dia buat apa. Lepas tu mereka jawab kami duk ni kami duk dalam keadaan ingat Allah. Nabi tanya mereka lagi betul ke apa yang hampa kata. Macam mana Nabi tanya sahabat dulu macam tu aku tanya hampa tak sah dan jawab sahabat-sahabat tu kami duduk ni nazkurullah kami duduk ni kami duduk ingat dengan Allah wa dan kami memuji Allah subhanahu wa taala ala, ala lil islam kami puji Allah kerana Allah subhanahu wa taala telah bagi hidayah kepada kami sehingga kan kami jumpa jalan Islam Wa manna bihi alaina bahkan kami menguji Allah kami syukur pada Allah atas anugerah yang Allah bagi dekat kami macam yang kami terima hari ini. Rasul Nabi sallallahu Nabi kata, Allah." Nabi kata, betul "Betulkah lagu hangpa habaq ni apa buat semua ni kerana Allah? Betul tak? Ma ajlasakum illa zak." Betulkah hangpa semua ni kamu semua ni duduk ni semata-mata kerana Allah?" Nabi tanya ama ini lam astahlifkum tuhmatallakum aku bukanlah nak tohmah nak buruk sangka dekat hangpa nabi kata walakinahu atani jibril nabi kata tetapi aku tanya ni Pasti baru tak selat ni jibril mai jumpa aku nabi kata Atami Jibril. Jibril mai jumpa aku fa akhbarani. Jibril bagitau dekat aku annallahu haybahi bikumul malaika. Jibril bagitau dekat aku bahawa Allah Subhanahu wa taala bangga dengan hamba ni dan Allah tunjuk kebanggaan dia di depan malaikat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, selain hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah faham hadis ninya begini. Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat pergi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah sangat bangga dengan hamba-hamba dia yang duduk berhimpun dalam satu majlis yang majlis itu boleh mengingatkan depa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangga dengan orang-orang yang duduk dalam satu majlis macam majlis ilmu ni. Allah bangga. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi. Hadis Nabi adalah benda yang asalnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suruh Nabi kata. Bila Nabi kata, jadi hadis. Kita duduk dalam majlis yang menyebutkan ayat Quran, yang menyebutkan hadis Nabi SAW kita sesungguhnya berada dalam satu majlis yang Allah Subhanahu wa taala sangat bangga dengan orang yang duduk dalam majlis ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kebanggaan dia depan malaikat yang mulia-mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis lain diriwayatkan daripada Abi Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرآ فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأذبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوا إلى الله فآواه الله وأما الآخر fastahya fastahya Allah منه واما الاخر faa'rada faa'rada Allah 'anhu au kama qala hadis sahih muttafaqun alayh hadis ni pula dia nak cerita kat kita kata abi waqih seorang sahabat nabi nabi SAW satu hari duduk duduk dalam masjid nabi duduk dalam masjid Duduk bercakap kepada sahabat-sahabat yang duduk ada depan dia tiba-tiba Main tiga orang masuk dalam masjid masuk main tengok oh Nabi tengah dok cakap dua daripada hak masuk ni tunggu hak seorang lagi main jengok tengok Nabi balik dua hak tunggu ni pula kata dia seorang dia tengok depan ada tempat kosong dia masuk main duduk depan hak seorang lagi pula dia pakai dok belakang saja Nabi SAW kata Abi Waqid Nabi dok tengok benda ni Nabi sambil duduk cakap dekat sahabat ni mata duduk tengok aja. Siapa main lambat, siapa main awal, siapa masuk duduk tamana dia ni. Nabi nampak semua. Kemudian Nabi SAW, dia kata di disitu, فَلَمَّا فَرَغَى رَسُولُ اللَّهِ SAW, bila dah Nabi selesai dah bercakap apa yang dia nak bercakap, kemudian Nabi kata dekat sahabat dia, Nabi kata, أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ ثَلَاتًا Baiklah ni aku nak bagi tahu dekat hangpa cerita tiga orang manusia. Hangpa mau tak mau dengar cerita ni? Sahabat kata, "Mau ya Rasulullah." Nabi kata ada tiga orang manusia. Ah ha, seorang ni dia mai dan dia menempatkan diri dia dengan Allah. Maksudnya dia mai, dia tengok ada satu majlis, majlis ilmu dia mai duduk di tempat kosong di depan ni dia dianggap menempatkan diri dia dekat dengan Allah Nabi kata fa'awafullah maka Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan diri dengan dia dia tunjuk dia suka dekat Allah suka dekat majlis ilmu majlis ilmu ni majlis itu bercakap tentang ayat Quran tentang cakap Allah siapa yang tunjuk suka dekat ayat Allah bermakna dia tunjuk dia suka dekat Allah maka Allah tunjuk suka dekat dia Nabi kata. Wa amma akhar dan satu lagi fastahya dia ni tunjuk malu. Masuk mai tengok ada lagi tempat depan tak apa kalau duduk belakang sudah tunjuk malu. Maka hak tunjuk malu ni Nabi kata fastahya Allahu anhu. Allah pun malu dia. Dia tunjuk malu kepada Allah, Allah pun malu kepada dia. Wa amma akhar Dan ada buah seorang lagi Nabi kata fa'arada dia main tengok dia nampak majlis ilmu fa'arada turun tak cerita balik fa'aradallahu anhu maka esok hari kiamat Allah pun akan beralih membelakangkan dia hadis itu hadis sahih muttafaq alaih contohnya esok 12 Rabiul Awal esok maulidur rasul hari kita ingat balik kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW bila sebut kata ingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kena ingat balik ke nabi kita. Walaupun selalu kita duk ingat kat dia, sempena dengan hari kelahiran dia kita mau ingat lebih lagi kepada dia. Benda di antara benda yang nabi tekan sungguh-sungguh. Dalam banyak-banyak benda yang nabi dah habaq kat kita ni, di antara benda yang nabi tekan sungguh-sungguh ialah menuntut ilmu. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Tanpa ilmu kita gelap, tuan Al-ilmu nur, ilmu cahaya. ilmu ni nur. Tanpa ilmu kita tak ada cahaya, kita duduk dalam gelap. Apabila Imam Syafie baca kitab tak boleh ingat sedangkan sebelum ni dia baca mudah ingat dia budak pintar dia budak cerdas budak bijak budak cerdik satu hari baca tak boleh ingat pergi jumpa tok guru dia nama Waqi' dia mengadu kepada guru dia yang bernama Waqi' syaqautu ila alwaqi' an su'i hifzi dia kata aku mengadu dekat guru aku yang bernama Waqi' cerita tentang buruknya ingatan aku fa'asharani bi tarkil ma'asi. Tubo so, dia kata hang kena tinggalkan maksiat. Tubo so, dia kata fa innal ilma nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Tubo so, dia kata maka sesungguhnya ilmu yang kata ilmu ni dia adalah nur, dia adalah cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Cahaya kalau mai daripada Allah dia tak akan mai pada orang yang buat maksiat ilmu ni cahaya tanpa cahaya kita nak bergerak susah tuan-tuan, kita langgang dinding kita jatuh barik, kita telekih tangga kita sarutkan seorang kerana tak ada cahaya gelang dengan cahaya kita boleh buat banyak benda, kita nampak benda yang kita tak nampak kalugelang Tanpa ilmu, hidup kita terbabas. Terbabas. Kita buat ikut dah. Kita redah, kita rempuh. Ikut suka kita nak buat. Sebab kita rempuh kerana kita tak ada ilmu. Kita tak ada pedoman untuk nak jalan. Kita ibarat orang yang jalan dalam gelap. Nabi SAW, dia menekankan soal ilmu ini. Sehingga kan Nabi SAW kata, menutuh ilmu daripada atas induit sampai liang lahat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kata menuntut ilmu fardu ke atas orang Islam. Dan kalau nak mai hadis-hadis ni cukup banyak hadis Nabi yang Nabi tekankan tentang menuntut ilmu. Tuan-tuan dan puan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita ambil ingat benda ni. Bila mai Maulid Nabi ingat apa yang Nabi tekan dekat kita. Nabi suruh kita tuntut ilmu, kita tunaikan permintaan Nabi. Mudah-mudahan dengan ilmu ada cahaya di tangan kita dan kita boleh suluh jalan dan mudah-mudahan dengan itu kita tak jatuh parit, kita tak rempuh dinding, kita tak jadi mudarat dan sebagainya kerana ilmu menjadi cahaya dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa bagi kekuatan dekat kita untuk menuntut ilmu insya-Allah. Kita memutuskan untuk nak baca jilid satu di masjid ini Jilid satu Bahrul Madin jilid satu oleh kerana jilid ni kita baca di banyak masjid Baca berhenti, baca berhenti Jadi jilid ni paling nampak kerah sungguh jilid ni Kita pilih Masjid Padang Temusu pula try tengok macam mana kan? Masjid Padang Temusu ni dia dah rekod dah Dah 8 tahun dah enggak kan? 8 tahun dah kalau berhenti juga mana kerah sungguh jilid satu ni kan? Jilid satu ni kita baca di Masjid Penguluhim dulu ni Zaman tak takde Masjid Muzaffar Shah tu Kita baca di Masjid Penguluhim Lepas tu ada Masjid Muzaffar Shah Lepas tu minta pindah Masjid Muzaffar Shah Kita bawa jenis satu pi baca sana Mikrofon bunyi Satu lagi tak bunyi Satu lagi berdengung Satu lagi dengar Dia jadi kelengkabut-kelengkabut Bungkir pergi jenis satu contoh Kita bawa jenis satu pi baca di Masjid tu Alhamdulillah tanah dia Sambung hak baca di Penguluhim Di Muzaffar Shah tu sambung Baca pi sampai sekeras pula depa ajak tukang pula Tukang bab haji pula Lepas kata apasih masjid tu ada buat kursus haji Lepas kata kita baca bab haji di masjid tu bungkik pula tajuk ni Kita pilih kita nak sambung juga Baca jilid ni di masjid padang temusu InsyaAllah tu kan Kita cuba baca di sini Dan jilid ni adalah satu jilid yang sangat penting sebenarnya Sangat penting sebenarnya Saya memilih untuk mula baca di muka surat 122 Tuan-tuan buka muka surat seratuih dua puluh dua Kita langkah dua tiga tajuk Muka surat seratuih dua puluh dua Tajuk yang kita nak baca malam ni Ba' Tarqil wudhu Minal qublah Kita start di situ Di sini Iaitu Ba' yang menyatakan meninggalkan mengambil ayah semayang daripada sebab mengucup isteri. Nak cerita kata, cium isteri. Kena tak kena ambil ayah semayang balik. Gitu. Ketahuilah saudaraku. Adalah yang masyhur dan yang mukarrar. ...pada mazhab syafi'i dan lainnya... ...bahawasannya bersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan... ...dengan tidak berlapit, batai ayam semaya. Itu mesyu'ud. Dalam mazhab syafi'i... ...laki-laki perempuan yang alay nikah... ...sentuh, batai ayam semaya. Itu mazhab syafi'i. Sehingga kesebahagian orang dia kata beratlah kalau macam tu, ...terutamanya bila... Oh, bila kita pergi megah buat haji masa tawaf, laki-laki perempuan ikhtilat eh, bercampuk gaul habis semua laki-laki perempuan, ha rempuh aku, aku rempuh ha, aku tak rempuh, ha, ha tak rempuh aku orang tolak, main terempuh juga dan sebagainya, jadi itu belaga laki-laki perempuan, sewaktu tawaf ni ini adalah satu benda yang macam tak dapat dielakkan Habis kalau kita berpegang dengan mazhab Syafi'i dia kira sentuh saja bi syarat secara sentuh saja lelaki-lelaki perempuan yang halal kahwin batal. Baik cuba kita tengok apa perbahasan feqah sebenarnya tentang benda ni. Kerah setara mana larangan sentuh lelaki-lelaki perempuan yang boleh batal wuduk ni? Baik, dia kata, maka sekarang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan tidak batal sentuh laki-laki dengan isteri itu akan wudhu. Itu dia. dia. kata, dia nak buat main di sini satu hadis yang menunjukkan suami sentuh isteri tak baca wudhu. Dia kata. Tetapi akhirnya, hadis ini diterangkan tak. Eh? Dia kata, yang akhirnya, Didapati itu hadis da'af Maka hadis da'af Dia tak kuat untuk nak buat hujah Dan tiada boleh diperkuatkan hujah dengan dia Kata Imam Al-Tirmizi An' Aisyah radhiyallahu anha An Nabiya Sallallahu alaihi wasallam qabla Qabbala ba'da nisai Summa haraja ila salah Walam yatawadda Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha Bahawasanya Nabi Alaihi Wasallam mengucuk ia akan setengah isterinya padahal ia ada ayah semayang. Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. Dia kata biasa bagi Nabi, kadang-kadang Nabi nak keluar semayang, dia cub bini dia dulu. Ini biasa bagi Nabi. Nabi ni tuan-tuan, dia satu orang yang cukup penyayang kepada keluarga. Bukan kepada isteri, bukan pada anak dia saja. Anak orang pun dia sayang. Bahkan Nabi SAW, dia marah. Kalau nampak depan mata, dia satu orang tunjuk tak sayang sayangkan. Dia marah. Tentu baca satu hadis cerita tentang seorang Arab Baduy. nama dia Al-Aqra' bin Habib. Al-Aqraq Dia ikut Nabi balik ke rumah Nabi Bila sampai di rumah Nabi Cucu Nabi Sina Hassan Sina Husin Dia berlari main dekat Nabi Bergantung di kaki Nabi Bila Nabi balik Nabi teguh, Dukung cucu dia Nabi peluk cucu dia Nabi cium cucu dia Al-Aqraq Seorang Arab batui Bila dia tengok logo tu Bagi dia benda tu pelan dia kata dekat Nabi, dia kata, aku ada sepuluh asyaratan minal awlat. Aku ada sepuluh orang anak. Ma qabaltu ahadan minhum. Tapi terkok aku tak pernah peluk, tak pernah jom. Dia habangkan Nabi. Dia kata hang ni pelik betul lah dia kata bukan dengan anak dengan cucu pun sampai macam tu cucu mai bergantung ambil dukung cium dia kata aku anak aku sendiri dia banggakan nabi dengan bangga sekali aku ada aib asharatan minna aku ada 10 orang anak ma qabaltu ahadan minhum seorang pun aku tak pernah beluk tak pernah cium yeah. Nabi dengar dia kata begitu nabi senyum nabi kata kepada dia man la yarham la yurham Nabi kata, siapa yang tak hati sayang ke orang Allah tak sayang dia Nabi kata, Alhamdulillah Aini menunjuk Nabi ni satu orang yang pengasih, penyayang dia cukup sayang dekat adik-beradik dia, dekat keluarga dia lebih-lebih dia sayang dekat orang pun dia sayang, dia jumpa Usamah bin Zaid Usamah bin Zaid anak kepada Zaid bin Haritha. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi Ustamah bin Zaid ni anak kepada anak angkat dia dia ambil jadi anak angkat dia juga nampak Zaid bin Harithah anak angkat dia anak Zaid nama Ustamah Ustamah pun Nabi ambil buat anak angkat dia juga maka bila kita baca hadis cerita tentang Ustamah ni dia akan sebut dalam hadis tu dia kata apa Ustamah bin Zaid Hibbu Rasulullah Wasallam. Hibu Rasulullah, Maksudnya buah hati Rasulullah SAW Nabi jumpa Usama tengah jalan Hal keadaan muka dia curi yang kotor Nabi ambil dia, Nabi dukung di rumah Dan sampai di rumah, Nabi kata dekat Aisyah Aisyah tolong basuh muka budak ni Nampak kotor sangat, nampak peluman Aisyah pula masa tu mood tak bawa baik Maka Aisyah basuh muka Usama ni Pasal Nabi suruh basuh Tapi basuh kasar Basuh lalu orang nak berbaik. Orang mut tak berbaik, dia suruh-suruh pula. Hadirin lalu tu. Bila balik main, Nabi suruh dia basuh. Muka Usama. Mut dia tak berbaik. Dia basuh, kasar. Si. Nabi bila tengok macam tu, Nabi pergi tangan dia. Nabi tampak tangan dia. Nabi kata, kalau hang tak mau buat, bagi aku buat. Nabi kata. Oh Nabi ni satu orang yang cukup penyayang. Nabi alaihi wasallam ni, dia nak keluar semayang, dia cum bini dia dulu. Ini diceritakan oleh isteri dia, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian keluar Nabi Semayang dan tiada dia mengambil wuduk. Aisyah kata biasa bagi Nabi macam tu. Nak keluar pi Semayang dia cium bini dia sekali lepas itu terus pi sembahyang. Tak nampak pun Nabi pi ambil wuduk. Maka Aisyah kata ini menunjukkan bahawa wuduk tidak terbatal dengan dengan kerana suami mencium isteri dia. Begitu sambung hadis tu dia kata qala urwah man hiya illa anti fa dhahikat maka kata urwah urwah yang duk dengar aisyah cerita nabi nak keluar ni cium dulu isteri dia baru keluar urwah kata dekat aisyah kataku bagi aisyah radhiyallahu anha siapa ia yang kena cium dengan nabi sallallahu alaihi wasallam lain daripada engkau Aurwah tanya dekat Aisyah bila Aisyah cerita nabi bila nabi masjid dia biasa cium dulu bini dia baru debit. Aurwah tanya Aisyah, dia kata hatuk kena cium dengan nabi ni siapa hang buat? Dia kata. Dia kata begitu. Hang apa hatuk kena cium dengan nabi? Kata Aurwah, apabila Siti Aisyah mendengar katanya yang demikian maka tertawa ia. Aisyah pun gelak kikik kikik -ki gelak -ki -ki maknanya tunggu dia dok kena cium dengan nabi bila nabi nak pi masjid semaya. Sungguhlah tak ada pidu ndak Nabi cium bini lain. Dialah Nabi cium dia Nabi keluar pergi sembahyang. Jadi dia cerita dekat dekat sahabat-sahabat Nabi hidup buat macam tu. Itu ceritanya. Baik masalah mengucup isteri batal kah Dia kata. Baiklah kita nak bincangkan. Kalau suami cium isteri batal dak wuduk? Kalau cium tak batal sentuh lagi tak batal lah. Baiklah ni Nabi cium isteri batal ke dak wuduk? kata Imam At-Tirmizi dan sesungguhnya diriwayatkan seumpama hadis Aisyah itu daripada bukan seorang daripada ahli ilmi daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga az-zabiin dan ialah kaul Sufyan ats-Tsauri dan ahlul Kufah dan kata mereka tiada batal wuduk mengucup perempuan itu tu dia di antaranya Sufyan ats-Tsauri dia berpendapat wuduk tak batas kalau sekiranya suami kucuk isteri ataupun sentuh isteri wuduk tak batas dan kata Imam Malik bin Anas dan al Auzai dan Imam Al-Shafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq batal dengan sebabnya kata ulama-ulama ni termasuk Imam Shafi'i dia kata batas begitu dan ialah perkataan yang bukan sorang daripada sahabat Nabi SAW dan At-Tabi'i. Dan hanya-sanya telah meninggalkan oleh ashab kita akan hadis Aisyah pada ini. Kerana bahawasanya tiada sukhiyah di sisi mereka itu. Kerana hal isnaqnya telah didaifkan dia oleh beberapa orang ahli hadis akan dia. Ha, itu dia. Entah. Imam Syafi'i hasil daripada kajiannya. Dia mendapati hadis ini diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tidak pasti. Maka hadis ini da'af. Oleh kerana ini hadis da'af, maka dia tak berpegang dengan hadis ini. Hadis yang mengatakan suami kalau kucuk isteri, kalau sentuh isteri, wuduk tak batas. Imam Syafi'i tak pegang. Pasal apa? Pasal hadis ini da'af. Dia kata. Ha. Ulama yang pegang mengatakan... Kucuk isteri atau sentuh isteri Tidak batal wuduk Mereka menganggap hadis ini tidak baik Hasil kajian mereka Mereka kata tidak baik Kadang-kadang hukum Dia berbeza antara satu mezahab Dengan satu mezahab Kerana kajian mereka terhadap Sesuatu hadis Imam Syafi'i punya kajian Mendapati hadis ini Tidak sahib, ini hadis baik. Dan hadis da'if Tidak boleh buat hukum Sebahagian yang dia pula dia buat kajian, dia tak jumpa di antara sanat, di antara rawi yang meriwayatkan hadis ini sebagai rawi yang boleh dipertikaikan. Mereka tak jumpa. Mereka jumpa semua okey. Maka mereka kata ini hadis sahih. Maka mereka pegang buat hukum. Itu perbezaan dia yang berlaku di kalangan ulama-ulama mazhab. Baik. Dia kata masalah. Bersentuh laki-laki dan perempuan macam mana? Tadi cerita kucuh. Ini cerita kalau sentuh saja macam mana? kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um kemudian daripada telah didatangkan dalil Quran yang menunjukkan batai ayam semayam manakala sentuh kulit laki-laki dan perempuan, lalu katanya lagi, maksudnya kata Imam Syafi'i lagi, telah berkhabar akan daku oleh Malik Malik, Imam Malik Imam Mazhab Maliki Imam Malik adalah tujuh guru Imam Syafi'i Imam Syafi'i dia belajar ibarat Imam Malik bahkan kitab yang ditulis oleh Imam Malik kitab Muwatta tu Imam Syafie ni apa? Apa huruf demi huruf apa semuk. Jadi Imam Syafie kata ini dalam bab laki-laki sentuh perempuan yang halal kahwin baca tak baca air sembahyang. Imam Syafie kata aku dengar daripada mulut guru aku Imam Malik dia kata. Imam Malik kata dia dengar daripada Syihab Shihab kata dia dengar daripada Salim bin Abdullah. Yang Salim bin Abdullah ini adalah anak kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tuan, Tuan nampak dia punya berita tu mai dari mana? Abdullah ni anak kepada Umar Al-Khattab. Abdullah dengar direct daripada Nabi. Abdullah bagitau dekat Salim Salim bagitau dekat Shihab Shihab bagitau dekat Imam Malik dia dekat jauh dengan zaman Nabi Imam Malik sahabat dekat anak murid dia Imam Syafi'i itu beritanya kata dia cucuk laki-laki akan isterinya dan menjamah akan dia dengan tangan akan isterinya terbilang ia daripada bersentuh sentuhan Maka barang siapa mengucup isterinya atau menjamah akan dia dengan tangan dia akan isteri dia maka wajib atasnya wuduk manakala hendak mendirikan sembahyang. Imam Syafi'i dia pegang benar ni. Pasal apa? Pasal Imam Syafi'i kata aku dengar daripada guru aku Imam Malik. Imam Malik pula kata dia dengar daripada guru dia yang bernama Syihab. Syihab pula kata dia dengar sendiri daripada guru dia yang bernama Salim. Salim ni siapa? Salim ni anak kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Salim dengar daripada pak dia. Pak dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia dengar Nabi SAW kata macam tu. Ada ha, main terkutu pula. Baik. Jadi dia kata maka barang siapa mengucub isterinya atau menjamah akan isterinya dengan tangan dia. Maka wajib atasnya wuduk manakala nak mendirikan sembahyang. Ha, jadi kesimpulan dia apa tuan-tuan? kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Sentuh lelaki-laki perempuan ada syahwat ke tak ada syahwat ke sentuh membatalkan wudu. Begitu. Baik, menyentuh perempuan tiada dengan ingin batalkan ke wudu. Ha, ni pula dia nak bahas. Kalau sentuh tak ada syahwat, sentuh biasa aja, batal dak air ya, sembahyang. Kata Imam Syafi'i. Dan apabila menjamah lelaki-laki dengan tangan dia kepada isteri dia Ataupun dengan setengah daripada jasadnya maksud jasad suami Kepada setengah daripada jasad isterinya Dengan tidak berlatih Saja Amin Dut Suhandel Beri kena kulit tangan lelaki Kena dengan kulit Kulit isteri Begitu Dengan syahwat Yang dengan keinginan Ataupun dengan tidak ada syahwat Maka wajiblah atas keduanya wudhu Batak lah Makna tak kena ambil ayat semayang lain Begitu dan begitu juga jika menyentuh isteri akan dia ha, kalau isteri medut sereleh suami pun sama wajib juga bagi keduanya akan wudhu suami sahaja pedut sereleh bini kan belakang kulit dengan kulit kan atau isteri medut sereleh suami kan sama aja. Imam Syafi'i kata batal wudhu dan mesti kena ambil wudhu lain kalau nak semayah begitu maka tiadalah berkecuali barang mana badan keduanya bersentuh kulitnya kepada isterinya atau kulit isteri kepada suaminya selesai wajib berlaku wuduk dia kata itu keputusan dia kesimpulan dia begitu baik masalah dia kata menyentuh rambut isteri batal dak wuduk tadi duk cerita badan anggota badan tangan kaki ke kan, muka pipi dia apa ke kan, kan, badan lah ni, dia kata kalau sentuh rambut batal ke dak Kata Imam Syafi'i, jika menjamah seseorang dengan tangannya akan rambut isterinya dan tiada bersentuh dengan kulitnya, maka tiada ada, maka tiada maka tiada tiada ada wuduk atasnya. Maksudnya tidak batal wuduk dia kata. Sama ada yang demikian kerana ingin atau kerana tiada ingin, maka hukumnya seperti ia ingin dengan tiada menyentuhnya, maka tiada wajib atasnya wuduk. Maksudnya ayat semayang tak batas Sentuh rambut Pegang rambut Ayat semayang tak batas Dia kata pegang kulit batas Kata Imam Syafi'i dan jika lu mengambil ikhtiar Dia kata kalau nak ambil sesuatu yang lebih berhati-hati Yang ni jalan sejahtera ia Maka mengambil ayat semayang ia apabila sentuh rambut isterinya adalah ia lebih suka kepada aku Ah, ha, dia kata kalau saat ni pergi duduk jadi serabut perut kan sentuh sentuh rambut saya cakap dia ingat hari tu mengaji kata tak batal tak apa kira tak batal saya cuma main tengah duduk semayang duduk garu dalam perut bisa lagi kalau baca nanya aku semayang tu jadi lebut tu jadi kalau nak jadi lebut tu pihak bia lainlah senang kan kan itu dia kata langkah ikhtiyah Maksudnya apa? Itu lebih sejahtera Hati kita tak jadi sepatut Tak jadi sepatut Tapi dari segi hukumnya Kalau sentuh rambut Tidak batal luruh tuan tahu lah manusia ni kadang-kadang Dia tak boleh Dia hati dia ni kadang-kadang dia Dia ganggu banyak Dia ada ganggu banyak Dia nanti tu ingat Boleh tak boleh tak. tahu Masa macam tu, logo dia pakai tak boleh, tapi tak ni tak boleh. Logo macam dia tu jadi gugup. Hanya digugup yang bersemayang mola. Pasti apa? Pasti yang tu dia mengganggu kosong dalam semaya. Ah, semayang ni roh dia ialah kosong. Kalau semayang tak kosong, semayang tidak ada roh. Begitu. Baik. Dia kata masalah menyentuh isteri dengan belapi, kata imam syarif Dan jikalau menyentuh seseorang orang agak isteri dia dengan tangannya, atas badannya, dengan sebarang kehendaknya. Dengan lapik kain nipih daripada kapeh ataupun kain kacang ataupun apa-apa, ataupun kain cepai, tenunannya besedar besedar ataupun tidak besedar dan memperbuat isteri agaknya demikian itu juga, maksudnya duluan pegang aku, laki pegang dia dia pegang laki dia, tapi pegang belati kain begitu. Ns tiada wajib untuk seorang daripada keduanya. Ayat sema tak baca, enggak. Kan? Ayat sema tak baca. Pegang, pegang belati. Saya lagi pegang tangan, saya lagi pegang tipu, saya lagi pegang lutut. Jadi tak torah dulu kutuh. Dia pegang sana, pegang sini. Dia kata, tapi dalam keadaan berlapik. Maka ayah semayang tidak batas. Dia kata, walaupun saling sentuh menyentuh. Kerana tiap-tiap daripada keduanya tiada menyentuh taulannya. Hanya menyentuh akan kain taulannya. Maka tak baca kutuh. Baju baru. yang ini kita baca dia kata bab al wudu tapi ini tak berapa penting tak lah. kemudian berikutnya al wudu minan nabi yang ni pun tak berapa ni dengan kita nak cerita ambil ayat semayah dengan menggunakan ayam kismih ambil buah kismih dia rendam dalam ayam tu ayam hadut rendam buah kismih buah tamar buah apa ni dia panggil nabi ha? ambil ayam tu buat ambil ayat semayah tak boleh baca lah baca apa? baca tak boleh tak boleh kan? Ayah apa nama rendah buat semai ke apa-apa ambil ayam tu ambil ayah semaya. Jangan tak boleh lah dia nak abang kata tak boleh tak boleh baca untuk buka lagi tengok muka surat 127 dia dalam jilid satu ni ada-ada tajuk yang yang penting-penting lah kita baca kan kalau ni macam tajuk muka surat 126 ni dia nak cerita kata orang yang minum susu lepas minum susu nak bagi cantiknya dia kata sebelum sembahyang kumuh dulu. Mesti kita perlu tahu dah nak buat dah. Kalau kita makan apa ke -apa, apa semua satgi nak sembahyang kumuh dulu. Enggak, kan? ayat tu dia catat ayat baca dalam-dalam kat tu. Baik kita tengok tajuk surat muka surat 127 bad fi karahiyati radd salam ghairi mutawaddi. Ki cuba yang menyatakan teguh menjawab salam ketiadaan berwuduk. Oh, yang ni mau baca, pasal baca terkejut tengok, ai. Sedak air sembahyang tak boleh jawab salam pula. Ai, dia ni mazhab apa ni Aduh main mengajar ni kita tu baca kitab Baharul mazi kitab yang ditulis oleh syekh idris al-marbawi dan dia adalah orang kuat dalam mazhab syafi'i tajuk dia saja mengejutkan kita jadi kita baca tengok kedahwilah saudaraku seorang yang sedang berhajat mengambil air semayam tiba-tiba ia ke jamban untuk membuang air kecil dia nak dia sembahyang dia dah masuk bancung hmm. madu pi jamban dulu begitu Maka lalu satu orang berdekatan dengannya dan memberi salam. Dia tengah duk qada hajat. Bagi punya tengah duk melapor, mai satu syekh bagi salam kepada. Diceritanya. Maka ditegah Syarak menjawabnya. Ada kata kita duk dalam jamban tengah duk buang air, ya, orang mai bagi salam. Dia kata tak salah jawab. Sebab kita duk dalam jamban. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jirmili. Ani ibni Umar an-rajulan salama ala Nabi SAW wa huwa yabul falam yarudda alaih. Diriwayatkan daripada Ibn Umar Anhu Bahwasanya seorang laki-laki melalui ia. Dan memberi salam ia sambil lalu-lalang kepada Nabi SAW. Padahal Nabi tengah kecil. Dia Nabi tengah duduk buang ayam. Dia ni lalu bagi salam macam tu. Maka tiada menjawab Nabi atas salamnya itu. Ha, Nabi tak jawab salam kerana masa tu dia tengah duduk buang ayam. Ada kan jadi benda ni. Nuh duduk dalam jamban mesin tu. Lawan nak masuk. Main kotok pintu kotok tu. Dia bunyi dia duduk cakap di lo ni ada orang kot dia kan. Tolak tak boleh ni. Ada orang kot, ada orang kot. Dia bagi salam pula di luar ni. Assalamualaikum. Tengok tak bunyi jawab. awak oh, tak jawab. Ada orang pula-pula tak jawab. Jawab salah. Wajib pun bunyi du cakap di luar. Ni jenis mengaji tak habis. Kan? Okay. Tu satu. Satu bab lagi pula. Kawan ni main tu. Tolak pintu tu boleh. Tolak pintu tak boleh. Nak test tengok ada tak ada orang. Assalamualaikum. Bunyi jawab dalam tu. Warahmatullahi tu puh adalah abnul mengaji tak? habis al-u'ah pun mengaji terhormati awet dia tak ada nak kata jadi benda ni jadi benda ni jadi, benda ni jadi. dia kita tengok macam mana penyelesaian dalam agama terhadap benda ni dia kata-kata imam syafi'i di dalam al-um pada riwayatnya di dalam bab Zikrullah sehingga berdiri ia yakni berdiri nabi sallallahu alaihi Wasallam pada dinding tempat kencingnya itu nabi bimu ayat kecil Lepas itu habis Nabi berdiri Maka dikoreknya dengan tongkatnya Yang ada sertanya di dinding batu itu Tuan-tuan ha, Bawa tongkat ni sunnah Nabi Tongkat Sunnah Nabi Bukan sebab kaki tak larat Kaki tak kuat Kaki kepas Kaki capek tak Bawa tongkat tu sunnah Nabi Nabi sering kelihatan Membawa tongkat bila berjalan Sunnah Nabi Baik ni dia nak cerita dekat kita Nabi SAW dah habis dah apa semua buang ayam lepas tu Nabi dengan menggunakan tongkat yang dia bawa ni Nabi congkir sesuatu korek sesuatu di dinding tu kerana mengambil buku batu untuk buat istinjak hmm. negeri Arab tuan-tuan ayam payah bila habis buang ayam nak cari ayam untuk nak istinja ni payah maka mereka istinja dengan batu Ha, tuan, tuan semua faham ha? Istinjak ni dia ada beberapa alat Boleh guna Selain daripada ayak yang paling baik Dia ada juga boleh guna benda-benda kesat Seperti batu Ataupun kertas tisu Ataupun apa-apa yang jenis kesat Yang tak bolehnya Ialah benda-benda yang suci Benda-benda yang mulia Seperti makanan ha? Walaupun biskut kering Nampak kesat Tapi dia makanan Dia tak boleh guna untuk istinjak ha? Ataupun benda-benda yang licin seperti botol tidur nak cuci dengan botol dia belum habis lagi dia tak hilang dia tak bersih dia jadi lagi belemeh maka benda licin tak boleh digunakan untuk buat istinja dia macam tu jadi nabi SAW, alaihi wasallam habis dia habis dia buang ayam, dia nak istinja Ayam tak ada nabi pakai tongkat congke satu batu daripada dinding dinding apa dia tak abang dah di sini tak ke dinding tepi bukit ke apa ke Nabi cakap mungkin ambil seketua batu untuk nak buat istinja. <coughs> kemudian menyapu ia akan dua tangannya ke atas dinding itu kerana maut ayamu oh, Nabi ni kawan-kawan kita dah baca banyak hadis Nabi ni dia tidak pernah biar diri dia duduk dalam keadaan tak ada ayat semayang dalam tempoh masa yang lama ini Nabi boleh kata sepanjang masa Nabi ni ada ayat semayang Kalau batal habis tak Habis ayat semayang balik Nabi sentiasa duduk dalam keadaan berwudu Seperti mana kita baca riwayat hidup Imam Muzahar Imam, Imam Abu Hanifah misalnya, Imam Abu Hanifah misalnya Sentiasa dalam keadaan berwudu Bahkan biasa bagi Imam Abu Hanifah Wudu yang dia guna untuk semayang maghrib tu Dia guna untuk semayang subuh Wudu' yang dia ambil untuk semayang maghrib, dia semayang isyak. Lepas semayang isyak tu, wudu' tu tahan sampai nak semayang subuh pagi esok. Itu biasa bagi Imam Abu Halimah. Jadi mereka ni ikut Nabi SAW. Nabi satu orang manusia yang wudu' ni dia tak biar duduk dalam keadaan tak ada wudu' lama. Sentiasa Nabi dalam keadaan berwudu' Habis-habis Nabi buang ayat kecil tadi, Nabi istinja, Lepas istinja, Nabi tu kerana ayat tak ada. Begitu maka menyapu lah Nabi ke mukanya dan dua lengannya tayammum eh, sapu muka lepas tu tangan tu, ha, lengan dia kemudian menjawablah ia akan salam orang yang memberi salam tadi oh, dah habis selesai bersih diri apa semua tayammum keluar daripada tempat dia buang ayam tadi baru jawab salam hak kawan bagi tadi ni baru Nabi jawab sang jawab jawab juga tapi Nabi tak jawab masa Nabi duduk buang ayam masa Nabi duduk di tempat buang ayam Nabi tak jawab lepeh tu keluar semua baru nabi jawab begitu kata imam at-tirmizi ini hadis hasan lagi sahih masalah menjawab salam sambil kencing boleh tak? dia kata boleh tak boleh dia kata sambil duk buang air tu boleh jawab salam kata abu isa at-tirmizi dan hanya sahaja dimakruhkan ini di sisi kami dia bukan haram tetapi makruh dia kata apabila adalah kencing dan berak dia kata ha tak. masa duk kencing masa duk berak ni dia kata jawab salam ni makruh begitu kata Imam Syafi'i di dalam al-Umm <tongan> kemudian daripada dia mendatangkan beberapa hadis di dalam kitabullah zikrullah, zikrullah taala azza wa jalla ala ghairi wudhu dia kata dan hadis di dalam masalah itu dalil Atih bahawasanya sayogia Bagi orang yang menempuhi orang kencing Dan orang yang berak Bahawa jangan ia bagi salam atihnya Pada masa berak kencingnya itu ha. Kita kalau tahu kawan orang duduk dalam bilik ayam Duduk buang ayam Jangan duduk bagi salam Yang tu satu Kata Imam Syafi'i Dan ialah dalil atih menjawab salam pada masa itu Yang ni, selepas selesai kencing harus jadi kata lepas habis Dah selera selesai Baru harus jawab salam kerana bahawasanya Nabi SAW menjawab pada masa itu. Nabi dah habis selesai, buang ayam, dah bersih diri, tayammum dulu pula, baru Nabi jawab salam. Dan dalil pula atas meninggalkan jawab salam, sehingga habis kencing ataupun habis berak, kemudian tayammum, kemudian baru jawab. Dan dia adalah meninggalkan jawab salam itu, menggendalakan bagi wajibnya. Dan tak kherkan kepada tayammu. Dia. Ha? Maknanya jawab salam setak wajib. Tetapi kita tak kherkan jawab salam itu. Baik, masalah bagi salam, orang kencing dan berak dan menjawabnya. Kata Imam Nawawi, pada hadis tadi, dalil atas bahawasanya orang yang memberi salam pada orang yang kencing ataupun orang yang berak, tiada mustahak jawab baginya. Ha? kita duduk dalam bilik ayah, orang luah bagi salam, mereka kita, kita tak perlu jawab. Dan dan diiktifakkan adanya sepakat ulama' mengatakan toksah jawab. Begitu. Kata ashab kita dan dimekruhkan memberi salam atas orang yang kencing ataupun berak. Dan kawan main ni pun makruh dia bagi salam dekat orang yang duduk dalam tandat. Maka jika memberi salam jua, nesayang makruh dijawab akan salamnya. Kalau kawan ni main bagi jua salam, makruh. Tak boleh jawab. Lebih baik kita tiap. Terusnya jawab, sampai keluar sekali lagi, jawab, lepas tu baru kata ke dia, ni tiga suku betul. Aku duk dalam jamban yang bagi salam pasal apa? Kata begitu ke dia, marah sikit lah bagi dia ingat. Engat, macam tu. Masalah. Zikir tengah kencing dan berak dan jima. Dia kata. Ni pula punya warak, dia kata, Sampai tak boleh nak berhenti zikir Tengah duduk kencing tengah duduk berak, tengah duduk jimak pun Zikir duduk jalan juga, dia kata ni macam mana Berita kawan ni Maka berkata ulama dimakruhkan bagi orang yang duduk Atas jamban, yakni orang yang sedang kencing ataupun sedang berak Bahawa berzikir dengan satu Daripada zikir, ha? dia kata tak boleh makruh, makruh yang sangat tidak elok hmm? Maka janganlah Mengucap subhanallah tak boleh Tak sesuai tempat tu Piduk buat macam tu Kan Piduk buang ayat besar Kulung-kulung Subhanallah Tak boleh Macam tu dia kata Korang ada Tak boleh Dan jangan mengucap La ilaha illallah Duk meratik dalam jamban Duk bunyi La ilaha illallah La ilaha illallah Duk zikir dalam jamban Dia kata tak boleh Contoh benda macam ni kan Susahlah kita kita Bagi kita hadut mengaji ni Kita dengar bila tetap menasabah Tentang tentu ada orang Ada orang Melayu kita ni eh? Dia buat tangkai Dia buat tangkai Tangkai tu tulislah ilaha illallah ni Tak tahu sehatus kali, kali Lepas tu dia, dia gulung Kertas tulislah ilaha illallah ni Dia balut pula dengan kain Dia ikat di pinggang Bawa benda ni masuk dalam jamban Dan benda dia ikat di pinggang sama ada dia pi benda tu masuk sekali samalah macam orang duduk dalam jamban duk berzikir la ilaha illallah dia bawa kalimah thayyibah tu masuk dalam jambat ada orang buat lagu tu ada ha ini kita tak mahu benda-benda macam ni kita tak mahu ha, jadi orang hak leti ni dengar dia melihat tajuk ni dalam kau ni dah apa takkan orang nak buat lagu tu mesti ada orang buat lagu tu ada ha ini masalah dia dan jangan memberi salam dia kata duk dalam jamban jangan duk bagi salam dan jangan menjawab akan berhenti orang dia duk dalam jamban orang luar nak bersih bunyi Alhamdulillah dia jawab pula yarhamukallah dia duk dalam jamban orang oh, dia kata pasal apa Ini hadis nabi ni suruh doakan orang bersih tengok tempatlah tengok tempat dan jangan ia mengucap Alhamdulillah apabila ia maafin. Ataupun dia duduk dalam jamban tengah di ubah ayah tu berkesin. Alhamdulillah bunyi dalam tu. Dia kata tak mau Benar-benar macam ni, tak mau. Dan jangan berkata seperti kata orang bang. Yang ni menurut menjawab kata orang bang. Dia masuk dalam tandai. Masuk dia semelit pula. Bukan nak keluar muda-muda. Masuk duduk. Dia masuk. tu belum orang azan lagi. Dia masuk. Masuk punya duduk sini orang bang. Lu jawab bang pula dalam. sini tu bila Allahu akbar Allahu akbar. Dia Allahu akbar. Beruni Allah. dalam. Dia pasal apa? Pasal dia duk faham. Kata orang kata sunat jawab jawab bang ni. Istirjak sunat dia kata. Jadi dia kena sunat dia duk dalam zaman pun du, duk buat benda sunat. Sejak tu benda tu jadi dosa dia gitu biasa orang-orang tidak hormat kepada kalimah Allah Al Jalalah kalimah nama Allah Subhanahu Wa Taala kata ulama begitu juga seorang yang sedang jimak dengan isteri dia jangan dia menyebut sesuatu daripada zikir akan Allah itu dan jika Palestin ia pada waktu kencing berak dan jimak sekalipun ha? mengucaplah alhamdulillah dalam hati saja ha. kalau apa-apa hati saja jangan jangan sebut di mulut dan janganlah digerakkan lidah dengannya. Jika. Ingat dalam hati tak apa. Jangan sebut di mulut. Dia kata. Dan sekalian yang, di, yang disebutkan tak boleh mengucap zikir di dalam jambat dan jemaah itu adalah tegah makroh. Dia kata bukannya haram. Tegah makroh. Dan bukannya tegah haram. Maka tiada berdosa orang yang memperbuatnya. Tapi sangat tak elok. Dalam merah ha dia kata makroh tahrim. Dia kata makroh yang boleh bawa kepada haram. Kalau dia sebut, dia sebut spontan dia ni dah memang lagu tu dah dengar orang basir dia dia ya Alhamdulillah terus begitu mekeruh dia ha, tapi kalau dia ni tahu kata kalimah-kalimah yang menyebut nama Allah ni tak sesuai sebut di dalam di dalam tandas dia saja sebut dengan niat nak menghina nama Allah jadi haram ha, jadi haram jaga berubah dia masalah dia kata bercakap-cakap masa kencing dan masa berak Kata Imam Nawawi dimakruhkan oleh syarak orang yang qadha hajat itu bercakap dengan apa cakap sekalipun walaupun dengan bahasa Cina Hindu sekalipun. Oh, jauh, dia kata, hah, dia kata duk dalam jamban duk qadha hajat ni tak boleh dia kata. Bukan kata tak boleh zikrullah aja, bukan kata tak boleh berzikir sebut nama Allah aja. Bercakap pun tak boleh dia kata. Bukan kata bercakap Melayu, cakap Arab dia tak boleh. Cakap Hindu, cakap Cina pun tak boleh kan, dia lagu tu duduk dalam jamban tu, duduk menginap pergi, apa yang pergi, dia bercakap dengan tu tak boleh, yang tu pun ha tu dia, dia kata tak boleh, ni pun tak boleh mekeruh lah, mekeruh bercakap-cakap, dia kata, melainkan kerana tak boleh, tidak, dia kata melainkan, tak upaya, tak dapat, tidak, mesti kena bercakap oh, ni lagu mana, ni keadaan ni, tak dapat tidak, mesti nak kena bercakap, walaupun duduk dalam jamban seperti nampakkan orang buta hampir jatuh telaga. <guluh> dia, pi temayu, dia pi dia pi belah baiknya tempat. Boleh duk nampak orang macam macam. Okey? Satu nampak satu orang buta dok berjalan dok menampak pi betul dengan telaga. Memang kalau dia tak bercakap, Haruslah kawan ni terjun telaga. Jadi dok nak cakap eh tak boleh ni. Dok cakap tak boleh orang tu jatuh habis. Ah sampai le lutut tak boleh lah. Sampai peringkat tu tak dapat tidak kena bercakap. Ni eh, eh, eh, telaga depan tu ha, cakap juga tu kan, ha, kita duduk jalan hal kita ni tapi cakap juga tu eh, eh, eh, eh, telaga depan kata. Ha, dia pun Monty eh, dia kata siapa ni ha, dia tanya lagi tu eh, siapa ni ha, kita pun sengak balik tapi ada jawab lebih-lebih lah sengak balik abisnya ha, dia pusing-pusing pusing main belah kita Akhirnya ha, kita eh, eh, eh, eh. pergi kanan sikit kanan sikit ha, lagi tu kan jika tiada bercakap, dia kata, dan tiada berkhabar, pasti jatuh ataupun terhantam ke dinding ataupun sebagainya. Kalau kita tak habang kat dia, dia jalan-jalan, dia boleh jatuh selaga, misalnya. Ataupun kalau tak habang kat dia, dia duduk pergi tu, duduk pergi betul dengan kaita, duduk main laju, dia boleh belaga kaita. Ataupun dia duduk berjalan tu, kalau kita tak habang, dia boleh pergi rempuh satu dinding apa ke kawak duri apa-apa. Dengan kerana tu, kita kena habang kat dia. Ha? Satu, dia kata. Dan juga seperti nampak ulang ataupun nampak kalak menuju kepada satu orang yang tidak nampak kalak dan tidak nampak ulang itu datang kepadanya. Dia tengah duduk buah ayam. Tengok ulang duduk pergi dekat satu orang. Korang tu pun tak sedang ulang duduk tuju bimci kat dia. Oh tak boleh tak eh, nak abang tak boleh ni. Cakap tak boleh cakap eh, ni korang tu kena batuk bim. Eh. Alun tu kena abang eh. Eh, hey, ulang belakang, orang tu boleh-boleh. Lah, awak amtangin, dia kata. Jadi, pasal eh, ulang dengan kita kan. Kita tujuan tak tahu. Dia tengok ulang tu, dia pergi nampak kita pula. Duk buah ayam, beli semak tu. Yang ni, pun satu haru juga, dia kata. Jadi, apapun, dia kata kita kena selamatkan orang tu. Hmm. Dia kata, ataupun lain daripada seumpama yang demikian itu. Ataupunlah dalam keadaan-keadaan yang memerlukan kita bercakap lah. Tak dapat, tidak pernah bercakap kan, Ataupun kita duduk dalam semak, duduk buah ayam Dia pun nak main dalam semak tu juga Kenal cakap juga Itu Tak lagi dia tu terkejut, kita baru Kita-kita ha, tanya ada orang lah <laughs> Dia pun cinti boleh okay. eh, ini, ini cerita ni, dia buat zaman dulu lah Zaman dulu zaman Dia tak ada Tandas awam pun tak ada okay. Dia kira tempat yang dirasakan sesuai okay. Lah ni tak tahulah kalau ada orang nakal lagi duduk buat kerja, buang ayam, mata tempat ni. Lah ni kita dengan toilet banyak, tandat awam. <tuh> tak timbui ya. lah benda-benda macam ni kan tak timbui. Kecuali emergency sangat lah. Benda emergency sangat. Begitu. Maka bercakap pada tempat-tempat yang sebagai itu tidak mekeruh. Bahkan wajib pula. Dia kata ha, dalam kek-kek yang macam tadi ni. Bukan setakat tidak mekeruh bercakap. Bahkan wajib kena bercakap. Pada apa? Kalau kita tak bercakap, kemungkinan Kawan tu akan ditimpa mubarak Begitu Dan Tapi kadang-kadang orang buta pun Tuan-tuan jangan buat percaya Dia tahu Kita nampak dia macam duk tujuh Ketua telaga eh, eh sampai dekat dia sendiri Kau nak Oh cakap katanya ni Mula kita boleh buta sumber Tapi tak Mereka ni mereka Kadang Tuhan beri terang hati Dia biasa lalu kawasan tu Dia tahu lah Berapa tapak sampai tangan ada Apa dia pasang kan, ha, ini kadang-kadang Allah bagi bagi korang kot ni Allah bagi tambah dia gunung dan sebagainya ha, tapi kalau kita rasa dia orang baru di situ, dia tak tahu apa ada di depan dia maka wajib kita kena beritahu dekat dia <coughs> baik, dia kata lagi dan taulah kita akan makruh bercakap waktu mana tadi Maka bercakap-cakap pada tempat-tempat yang sebagai itu tiada makruh bahkan wajib pula Maka taulah kita akan makruh bercakap waktu berak dan kencing itu ialah waktu ikhtiar Ia yani waktu yang tiada menjadikan tak dapat tidak berkata seperti di atas tadi Maka Kita faham Inilah mazhab kita Syafi'i dan mazhab kebanyakan ulama dan telah menghikayakan dia oleh Ibnul Munzir daripada Ibn Abbas dan Atha dan Sa'id Al-Juhani dan Ikrimah radhiyallahu anhu dan telah dihikayakan daripada Ibrahim al nakhai dan Ibn Sirin bahwasanya kedua-duanya berkata tidak mengapa berkata-kata dalam masa kencing ataupun berak jadilah Ustaz Sema' kamus dia marah kitab Baharul Mahzi ni pasal ni lah. Ha? Dia kata bahasa kasang. Nga? Subuh kunci berak dia kata kasang sangat. Katalah buang ayat kecil. Buang ayat besar lah dia, dia ada komplit sikit. Tapi penulis kitab ni ialah orang utara. Orang utara ni dia suka tulis kataan ni. Jadi bahasa kuat. Ha, abang kata berak kuat pun Abang kata buang ayam besar tak puas begitu kan? Tapi bagi setengah orang Dia kata Saya tasang kan? Kemudian dia komplain jadi Dia kata tasang kita dah. Kan? Ha, itu -itu Kita baca dah lepas-lepas pun bunyot, Bunyi ungkor lah dia sebut kan? ha, Jadi itu bahasa Penulis kitab ni Dia orang utara Jadi dia berasa bila tulis perkataan tu Dia rasa puas Bagi orang yang bahasa agak Halus sikit bagi dia, oh sebut macam tu dia kata sebut belakang ke, dia kata sebut sebutlah dah jangan dah sebut yang tu dia kata kasang sangat, begitu kan, ni bahasa tentu tak boleh cakap juga bahasa kan, tuan-tuan pergi orang Melaka dia jumpa kawan kawan harik betul, betul ni, kawan rapat, dia ni jumpa jumpa, celaka tuan Oh, kan, celaka kamu dia tu, kira-kira cukup kencing lah Ha, kan? kita sini pula dengar oh ha? celaka-celaka depan orang kita jadi kasang bagi kita pula ha, bagi dia okey kan bagi dia okey jadi kadang-kadang dari segi bahasa ni tuan-tuan nak kena faham lah satu tempat dengan satu tempat dia tersama kan bukan nak sebut baru. Baru dia kena sebut tiga kali, Baru-baru-baru tiga kali betul. <laughs> Bukan? Ah ha, jadi dia adalah istilah-istilah yang di setengah tempat tu kad di setengah tempat benda tu tidak kad. Kan? jadi kita kena ambil kira keadaan setempat sebelum kita nak buat satu-satu hukum kepada siapa-siapa. Kan, tuan, -tuan nak pi marah orang Melaka kerana jumpa orang buat celaka, apa lah apa. apa. Oh, tu dia punya bahasa dia kan? tu. Kan? teraka tu kita dengar-dengar tu bertanggung kawan dengan dia ni kan? tapi tak, biar bagi dia kalau orang tak mesra dengan dia dia tak kata tu, bila mesra betul, -betul dia kata kan? jadi kita kadang-kadang itulah kan jadi susah juga bagi kita kadang-kadang ni, adalah tidak adil kita menghukum orang tu sebagai jahat sebagai kasar, sebagai apa tanpa mengambil kira dia dari tempat mana, orang mana dan sebagainya kan, dia cerita dia dulu tu hmm? nak baca lagi ke hmm. dan saya yang ni dia panggil test market saya tes sebenarnya nak genang daripada tuan-tuan, adakah kidney juzuk ini tuan-tuan rasa perlu kita baca ataupun tuan-tuan mahu kita cari tajuk lain untuk baca macam mana, lepas ni dia nak main tajuk di su'uril kalbi dia akan cerita pula tentang air bekat daripada jilatan jin ada satu bekas air yang di situ kata kita nampak angin menjilat air tu air tu boleh pakai tak dia pakai bekas tu macam mana cerita nak kena sama pedaklah itu tajuk dia dan tajuk-tajuk ni dia ada kaitan sebenarnya dengan kita ha? kita duduk. kita ni masyarakat majmuk kan duduk satu taman perumahan dengan kita Bangsa asin, buka Islam Kuala. Depa pula pi duk buat belanjing pula. Tak lagi anjing tu main-main tengok-tengok dia gigit kasut kita nak lari pergi ke mana, mana Macam mana kita nak selesai benda tu? Kan nah, kita ada buat apa nama kolam kecil buat belai ikan. Kita buka buka pintu rumah tengok anjing duk jilat air kolam tu. Nak buat gua mana dengan air kolam tu? Maka okay, ini benda yang melibatkan hukum sehari-hari. Jadi kalau tak baca kita tak tahu macam mana nak selesaikan masalah ni. Bagi setengah orang pula dia kata tajuk ni nampak boring sikit dia dah. Kan? <tik> Ada juga orang dia berpendapat macam tu, dia kata cerita pasal boring budi dia tak hak dia dah. Ada juga jadi sepulang dekat tuan-tuan, tuan-tuan boleh pergi tanya dekat tuan -tuan, imam masjid. Iman nanti habangkan saya ataupun tuan-tuan boleh habangkan saya cadangkan apa tajuk yang boleh kita baca untuk sambung di sini ataupun tuan-tuan mau tafsir ke tafsir kita dah baca di tiga batu ataupun tuan-tuan mau jenis cerita pasal kiamat ke cerita pasal surga neraka ke cerita pasal kiamat kita dah baca di matang bulung hmm, surga neraka kita dah baca di kepala batas dah Mungkin orang sini tak pi, jadi dia minta suruh so saya baca lebih sekali di sini. Saya pun dah baca tajuk tu saja, pasal pasal tu lah, dia kan? apa? yang tu saja kita mahu baca yang tu, kita mahu baca tu jadi lebih baiklah kita baca, kita tak baca di tempat lain. Jadi saya pun dapat tambah satu benda baru dan tuan-tuan kalau pun dapat satu benda baru juga, enggan. Jadi sobat tak kena kadang-kadang kan? Jadi kesimpulan dia. Kita tak boleh nak kuahkan hati semua orang. Itu kesimpulan dia. Cuma kita minta cadangan yang tuan-tuan rasa terbaik. Kita nak baca apa tuan-tuan boleh salurkan. Melalui Tuh Imam ataupun habangkan saya sendiri ataupun macam-macam mana kita bincang balik. Jadi sementara nak dapat feedback balik tu kita baca Okey, dulu yang belah-belah. Begitu lah. Wallahualam. Ini dia akan daripada... Tajuk dia dia akan start daripada orang sakit dia akan start daripada orang sakit macam mana cara kita nak buat bila kita tengok orang sakit kemudian dia sampai ke peringkat dia cerita tanda-tanda orang nak mati berdasarkan hadis Nabi kalau orang tu tunjuk tanda-tanda macam ni makna kata tak lama dah dia nak mati lepas tu diikuti dengan Dekat nak mati Apa kita nak kena buat kat dia Lepas tu Lepas dia mati Macam nak cara nak selesai mayat dia dan sebagainya Dia bawa pergi cerita tu Sampailah cerita Nak tanam dalam kubung Nak bukuk mana dan sebagainya Sampailah last kali Dia cerita macam alat kubung Itu satu tajuk yang menarik lah Itu pun satu cadangan Tuan-tuan boleh beritahu Kalau tuan-tuan kata yang tu baik Maksudnya jilid satu kerah Macam kita kata tadi Jadi nak pergi ke situ juga Okay Okay ada Tajuk ni penting Tapi ha, Dia kena sabang banyak Dia kena sabang banyak Saya nak baca pun kena sabang Tuan-tuan <tuh> nak, nak dengar pun kena lebih sabang Jadi tuan bagi tahu Tengok macam mana Tahni, no? Yang baik itu daripada Allah Yang tak baik silam saya Kita tangguh dengan tasbih kaffarah Dan suratulah